26. A következő terápiás foglalkozáson megkérdeztem, nem gond, ha lefekszem. A terapeuta mosolygott. Kíváncsi voltam rá, mikor kérdezi meg. Elnyújtóztam a zöld kanapén, párnát dugtam a nyakam alá. Beszéltem a fizikai és érzelmi szenvedésről, a pánikról, a szorongásról, az izzadásról. Mióta tart ez az egész. Már két vagy három éve. Régebben sokkal rosszabb volt. Meséltem neki a kresszel folytatott beszélgetésünkről. Amikor sielni voltunk, lekerült a kupak a palackról, felpezsegtek bennem az érzelmek. Akkor sírtam egy kicsit, de nem eleget. Többet kellett volna sírnom, de nem tudtam. Eljutottam odáig, hogy beszéljek a mélységes dühről, a feltételezett Kiváltó okról, ami miatt felkerestem. Leírtam a jelenetet meggel a konyhában. Ráztam a fejem. A családomról beszéltem. Apuról és viliről, Kamilláról. Gyakran megálltam a mondat közepén, amikor az ablakon járók járókelők hangját hallottam. Ha megtudták volna, Harry Herceg odabent a családjáról mesél. A problémáiról. Ó, nagy napjuk lenne az újságíróknak. Ez elvezetett minket a sajtó témájához. Szilárdab talaj. Elengedtem magam. A saját honfitársaim, mondtam, akik ilyen megvetéssel, ilyen aljas tiszteletlenséggel viszonyulnak a nőhöz, akit szeretek. A sajtó velem is kegyetlen volt az évek során, de ez más. Én ebbe születtem bele, és néha magamnak köszönhettem, én húztam magamra őket. Ő viszont semmi olyat nem tett, amivel kiérdemelte volna ezt a kíméletlen bánásmódot. Valahányszor panaszkodtam emiatt, akár magánbeszélgetésekben, akár nyilvánosan, az emberek csak forgatták a szemüket. Azt mondták, hogy csak nyafogok, és csak úgy csinálok, mintha a magánéletemet védeném, azt állították, hogy meg is csupán megjátsza magát. Ó, üldözik, ugye? Hogyan már, hagyjá békén minket ezzel. Nem lesz semmi baja, színésznő, aki hozzászokott a fotósokhoz, sőt, kifejezetten szüksége van rájuk. De ez nem igaz. Ezt nem lehet megszokni. Az a sok szemforgató tíz percig sem bírná. Megnek életében először pánikrohama volt. Nemrég kapott egy esemest egy vadidegentől, aki ismerte a torontói címét, és megfenyegette, hogy tereszt a fejébe. A terapeuta azt mondta, hogy dühösnek látszom. A francba is, igen, dühös vagyok. Azt mondta, bármennyire is jogosak a panaszaim, ez úgy hangzik, mintha elakadtam volna. Igaz, Meggel komoly megpróbáltatásokon mentünk keresztül, de az a Harry, aki dühösen ráförmet megre, nem ez a Harry, az értelmes Harry, aki itt fekszik ezen a kanapén, és kibeszéli a problémáit. Az a 12 éves Harry volt, a traumatizált Harry. Amin most megyünk keresztül, az hasonlít 1997-re, Harry, de attól tartok, hogy egy része ott is ragadt 1997-ben. Nem tetszett ez a hang. Sértőnek éreztem. Gyereknek nevez. Ez egy kicsit durvának hangzik. Azt mondja, hogy az igazságot akarja, hogy az igazságot mindennél többre tartja. Nos, itt az igazság. Túlléptük a megszabott időt. Az egy órából majdnem két óra lett. Megbeszéltük, hogy hamarosan ismét találkozunk. Megkérdeztem, nem okoz-e gondot, ha megölelem. Csak nyugodtan. Könnyedén megöleltem, és köszönetet mondtam neki. Odakint az utcán zúgott a fejem. Minden irányban éttermek és üzletek elképesztő sokasága, és bármit megadtam volna azért, hogy felalá sétálhassak, nézegethessem a kirakatokat, időt adjak magamnak, hogy feldolgozhassam mindazt, amit mondtam és megtudtam. Ez persze lehetetlen, nem akartam feltűnést kelteni.